Värmåns idé var att Ikri skulle sitta här och skratta och tigga det. Jag trodde det var ett ljudtest fortfarande. Nej, nej, nej. Det här är podden. Hög kvalitet. här. Mm, mm, mm, mm. Vi ska oss lite, vem som sitter runt, runt bordet och, och lite så här vad, vad den här podden faktiskt ska handla om, och vem vi är och så här, det finns inga bilder på oss liksom så att det, ja, det vi måste färdigt. ändå säga vem vi är. Fan jag som gjorde mig så jävla snygg <laughs> Ja det är bra att vi inte har film. på oss du med det? <laughs> uh, okay, vi kan ju börja med att säga att vi, vi, vi skulle egentligen spela in det här i, igår den 9 februari. Uh, och så kändes det som stora öppnare dagen uh, där samhället öppnade igen, whoop up uh, men då gick vi och festade istället uh, så nu spelar vi in det dagen efter så att alla är bakis på min första podd uh, vilket jag är väldigt glad för uh, känns säkert uh, men jag är jag, jag, jag, jag, åtminstone uh, Olof som är poddansvarig i, i kuren kanske man ska säga snabbt, hejhopp hey, uh, podd, uh, Paulpodd inget uh, jag Yeah. Så, så har vi två saker till i Kurira här. Ja, det är jag, Gunnar al -Ginafi. Jag sitter som arkivarie. Ja, Hannes som sitter som vice. Vem, ja. vem, vem mer har vi? Det här är ju första, första podden. För, för att vi ska få bättre relation med styret så tänkte jag att vi går rakt på att vara propagandaorgan i år. Och då har jag även beslutat att den första podden ska vara styrets special. Så jag har med tre stycken till utöver i kuren här. Så vill ni också presentera er lite snabbt? Ja, Emma sitter som vice ordförande i styret. Du har mycket erfarenhet av att vice ordförande. Ja, min kurva är väldigt horisontell. Jag har varit med gps horisontell också en karriär. som man brukar säga. Absolut! Sen har vi ju mig, Johannes, sitter som ordförande i styret. Och jag tänker på min sån kurva över hur min... Jag tänker mer att det är utförsåkning, liksom. Rustig, och sen styret nedanför, liksom. <här> <här> jag har ingen kommentar. Nej, ja. ja, så har vi mig. Jag heter Emil och jag sitter som kommunikatör i styret i år. Och så med en horizontal kurva. Ja, båda ni har bara Gamla roller. Så. Min viceroll förr var väldigt stor kan jag säga. Och du vet att den inte är stor i år. Men nu är det Ja, <laughs> ah, det är ah, ju <laughs> <kukosjuk laughs> att säga <jag> det. <laughs> <här> jag tyckte att du pratade Jag tyckte jag var var, vet vad, jag ut allt det här. Och sen så låter det bara låta som att du gjorde mycket mer i podden på sina gamla kommittéer. <här> Det kommer senare. <laughs> perfekt. Uh, och vi ska faktiskt börja med, med ett, ett segment som jag tänkte ska bli så här standardiserat i mina IQ-poddar som Anke, är Ja, uh, liksom. uh, som, uh, som kommer vara Olofs uh, topp 5. Uh, och då tänkte jag att Gunnar ska få göra en liten jingle till det spontant nu uh, för Olofs topp 5. Oh, Hej, topp 5. Det här glömde jag att berätta i själva podden, men det kommer alltså våra topp 5 bästa uppfinningar som vi ska diskutera här. Eh, bara ett snabbt inlägg från redigerings Olof. Tillbaka till podden. Femte bästa uppfinningen någonsin. Trappan. <skratt> <skratt> så här. Man kan ju bygga, alltså så här, bara en lång betongvägg och ställa den uppåt. Och så, så gör man fyra stycken sådana som har hus. Men utan trappor, hade de inte varit någonting. Så här, hiss visst fine men jag menar så här, trappan är ändå viktigare än hissen men, tänker jag är inte lutande ja, planet bättre då eller men vad de skulle mm. gå upp för ett lutande plan på så här sjuvåningshus vet du jobbigt hade varit där det <laughs> Men jag tänker så här för, du att elektriciteten inte är så cool men tv är cool ja? jag tänker är inte rulltrappan coolare <laughs> än trappan i så fall nej Nej, okay. <laughs> och du ställer du dig till stegar? <laughs> du tog trappan upp hit nu då? Åh oh, gud nej <laughs> Anyways, trappan helt tag var femte bästa uppfinning någonsin Nummer fyra Google Ja det är en jävligt bra uppfinning. Vet ni varför? För att den här podden har inte varit möjlig utan Google. Vet ni varför? För, att typ så här, för det här, För anledningar som kommer att bli klara sen. så Typ så här: Hur skulle man få till det här? Eh, Topp top 30 nazist Eller så här: <laughs> Topp 30 eh, diktat, eh, citat utan Google. Liksom, det hade ju inte gått. Alltså mitt himlens betyg, gettan, har inte varit möjlighet. utan Google. <laughs> <laughs> Nej, men är bara allt vi gör är bara nebulas av Google nu för tiden, tänker jag. Inte Bing. Nej, och, och så, här, så om man jämför med dem, dem så är ju Google så jävla mycket bättre. Alltså så här, Bing och Yahoo kan ju så länge sig i, alltså folk som äger Bing och Yahoo. Har ni märkt det typ så här filmer när de typ så här det, det är typ så någon no, film som typ existerar som i så med att jag Yahoo i bakgrunden. Och så här, så söker de på Yahoo och så funkte de det precis vad de vill ha typ så Spiderman Spider-Man liksom han googla eh, Yahoo då för vännernas typ så bara får jättemånga bra artiklar det är aldrig någonsin hänt <skratt> <skratt> alltså man har aldrig fått rätt resultat det är bara söker på <skratt> Yahoo ju Google knappt då och man får rätt resultat <skratt> det är sant menar du Globbel nej det är ju det fan inte det ja <skratt> den är den är svår jag vet inte åt jag tror typ Edge, det är mest vanligt att göra på Edge är de ladda ner Google Chrome. Tror jag. Och att råka trycka på att aktivera den som standard den. <laughs> ja. ja, Google, fjärde bästa uppfinning jag någonsin. Vet inte om jag håller med. Men... Jag vet inte vad som kan slå Google. Alltså. Nummer tre. Det här skrev jag då eh, nu. <laughs> Så att det här är kanske lite bara för säsongen. Men den tredje bästa uppfinningen någonsin, enligt mig. Är att februari bara har 28 dagar. Det är en uppfinning! Nej, det, jo, jo, det är, är en uppfinning. Februari är en uppfinning. Någon har ju kommit på februari. Än det är en upptäckt, men februari är en uppfinning. Jag mm. Tack. stöttat av sektionsordförande och därför styrelsen. Jag vet inte om det är så det fungerar med demokratin. Demokrati, det kan vi gå in på senare. Jag lägger lite IT-dé på mig. Anyways, det så säga: Februari är helt klart den sämsta månaden Utav alla tolv månader. Någon skulle säga: november Så då inte om du tror att det är någonting. står det i alla fall i december snart. Det går bra. Mars 2020 också. Det är bara att februari ligger innan, man. Ja, men, så här, inget, så det kul, mer. inget kul händer ju i februari. Alltså, och det är grått och tråkigt. Man, och man, det regnar hela då. tiden. Exakt, man åker 7 i februari. Ja. Ja, vi har november och december där kan man inte åka någonstans. Ja, alltså, vi... ja är ju bara pissigt. Nej, men grejen Men november är att man mår bättre. För man har fortfarande lite D-vitamin kvar. Men det alltså, i februari så är allt D-vitamin slut. Allting är bara jävligt. Man kan liksom inte se fram emot varken sommaren eller julen. Alltså det är så här i november så tänker man ändå bara oh, snart den i december då blir det blir liksom så här februari alltså ja vi sportar om man kan skida men det gör inte jag så då det här min livet uh, ja. så här med skorne på igen bara. Så gud uppfann att februari bara hade 28 dagar för vi att ha att det var religiöst. Det är den mest religiösa på på hela isekonen. Uh, det är ju inte falskt. Nej. Men så Gud gjorde febru februari att ha 28 dagar, han uppfann det skulle man nästan kunna säga uh, för att bara skona människan från att ha 31 dagars februari som skulle suga totalt sett tre dagar mer Det oh. hade varit sämst Tycker du att skottår är jävligt jobbigt då? Uh, Jättejobbigt Så du är skit då ja, Det är mitt, mitt sämsta år, var Skottår <laughs> Mitt sämsta vad skottar du för då? Ja, det sög. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> ja, det gjorde du faktiskt en inte på alltså, grund av skottar, så här, Ja, corona och sånt där. Men också februari hade en extra dag. <skratt> det var ju fan tråkigt. Också tänk om de som fyller år på Ja, De är fyra år nu. De är nu. fan <skratt> <så mycket. skratt> De får inte göra någonting. Det är fan februaris fel, det ska jag väl säga. Så Februari har 28 dagar. Hade ni firat er födelsedag om i februari eller i mars om det hade fyllt på få skott. Jag tror fan jag hade skitit i det. Göra en grej av att bara fylla och fjärde då. Och... Så det blir som eh, OS satt att du var. När, ja, ty... går, när så bara festar man jättemycket Ja. Ja, <laughs> som OS det är. Ja. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Cool och så <laughs> <laughs> Nummer 2. Slicka den är bra. Den kan jag håller med. Ja, vänta, okej, för jag bara... så går det bara två <skratt> ja. <skratt> är också jag behöver. Så good. Det var så måsämmet slickepotten korrekt Var ju slickepotten så fantastisk. Oh my god, låt mig pressa för dig. Så här, tänk att du bakat någonting. Och så här, det är bara dig godas med bakade i smeten, men du vill inte ta ner hela handen så här och bara slicka av handen efter. Nej, nej, nej. Du tar handen så med skeden. Ja, men den är, den är den är den är jättedålig. Då blir det alltid så här rand eh breda skeden så alltså, är vi så här alltså deg och sånt där eller vet eh Du bakar ofta också? Vad bakar du senast? Jag vet inte. det blir är smet med säga som blir kvar runt omkring skeden så här det. Är inte och så måste man smet göra det. Den bästa uppfinningen då. Nej, slickerpotten nej det blir att skeden blir bättre, nej slickepotten att smeten blir bättre. Mm. Så här. Smet, och dålig, det så här. Nej men låt mig fråga. Okej, okay, så den förbättrade upp smet, den minimerar waste. Så att man får ju upp allting så, här, så att man, det blir liksom ingenting kvar i bunken sen. Uh, man får upp allt det goda. Alltså, det goda är ju alltid det som är lite såsigt. Så jag tänker så här: är helt widely underrated. Uh, och egentligen, så det borde vara som att man borde ha en kniv, gaffel, sked, och sen så har jag en liten slickabot. Alltså såhär, så får man äta någonting med så Vi igen. Ja, vi serverar igen. Typ såhär typ på Nobelmiddagen liksom. Så får alla vara sån liten, liten ikea liksom. Är då motion till nästa sektionsmöte? Ja, alltså alla, alla, alla sittningar. Alla ska ha en liten slickapotter <laughs> varje plåts. Åtminstone till mig. Eh, och sen så typ såhär, tänk, man skulle få så här: brunsås och potatismos och köttbullar på Nobelmiddagen då. Så kan man bara så det är brunsås som är det godaste i allt det där. Så kan man bara ta sin lilla, lilla slickapott. Och så bara slickapott. Man potta upp allting på tallriken efteråt. Liksom. Ska man sitta där med, med kungen, såhär, Carl eh, den 16 augusti, liksom, så slick och slicka potta upp eh, brunsåsen på Nobelmiddag? Vad skulle du ha för etikettregler? För man får inte slicka på knivar och sätta dem i munnen. Men, men, men, man, det, får man men det är ju det är för att knivar det är farligt att slicka på knivar. Det är därför, men det är inte farligt att slicka på en slickpot. Okay. det är därför det. Det, där det, där det. det heter Slickerpott. Okej, okay, jag förstår det. känns ändå som att kungen hade hållit med dig om den här... Alltså, jag tror att eh, Kan du Han Gustav... det till åren då det är bara gott. <laughs> <laughs> <Så lite smått. laughs> ja. Om jag får igenom det här... På, jag ska skicka in den här motionen till Nobelkomiteen. Eh, och sen så... Vi börjar med det liksom. Sitter kungen där med Slickerpotten i, i år liksom. Eh, och sen så nästa år så kommer komma dit i... Eller så här, det går liksom ner. Att den går ner sig ner och så kommer man i mjukesbyxor till sist liksom. mm. Och så, här, så att han jag äta riktigt mycket och bara sitta där med sin snickamöte Det känns som alltså, att den jävla... ska... sista Nobelmiddag skulle jag ju ta såhär råd från bara allmänheten Speciellt om hur man äter Är det typ etikett? Vad? Mm. Du vet att de ska sitta med mjukisbyxor Men alltså det hade ju blivit så Men tänk så trevligt det hade varit Och så gör vi om, eh, om eh, Nobelmiddagen till så här, All you can eat Asian Buffet <laughs> Och så sitter kungen där så här så alltså, när man lyckas liksom. snicka i sig och så på dig så så snicker isom man smet sushi. När liksom. blir kvit på. När en kille chill. Liksom. Har jag, har jag angett så alltså, det så där Martin. Anyways, uh, bästa uppfinning Nummer ett bästa uppfinning Bröd. Oh my god. Låt mig förklara. Låt mig förklara. Oh, jag, vände, och, var nej, men så här, jag vill bara be om ursäkt för alla glutenintoleranta människor där ute För det här kommer nog vara kränkande mot er De har bröd också bara du vet. Nej, men, pff, Bröd <här> <här> Har du smakat till gluten? Nej, låt mig förklara sig Tänk så här, du, du, du är ute Eller du har varit ute och festat liksom, Du är liksom hungrig när du går hem Och sen så går du ner till kebaberian Och sen så får du din kebab då Bara bröden på ditt så du får bara en så här en lång strut med mass med kött och sås i. Hur fan skulle du äta det? Det går inte. Emil då åt kom med bröd innan då. Hade ju inte varit alls lika bra om det inte. Nu hade bara ätit att Eller så här. Det hade ju inte varit lika kul. Alltså så här. Medan alla maträtter blir objektivt sett bättre med bröd. Tackos utan bröd. Det, det är bara typ tack. Det är ingenting. Jag menar bara, bröd är den bästa uppfinningen som vi har. För bröd gör allting lite bättre. Ingen kan argumentera med det här. jag har rätt. Ja, då går vi vidare. Eh, kan vi ta en till eh, prosecco? Jag tror vi behöver Ja, jag tror det. Eh, du har det i din... Eh, ja. Jag lägger kyl. Ja, coolt. Ja. Vi ska säga att nästa inlägg kan uppfattas som kränkande Och <skratt> känsliga lyssna avrådes Och har man klagomål så kan man e-maila till Ylva.Eriksson <skratt> Bara snabbt kan du göra en jingle till intervjustyret? med ni kommer få bara en fråga så, här, så ni ska, Det är inte gruppfrågor så mycket, men vill ni shine in liksom, så gör ni det. Vi börjar med en Hur många projektgrupper tror du du kommer starta totalt sett? Under hela året. Ja. Oj. Hur många du blir nu? <laughs> <laughs> <laughs> tre. Okej, okay, det är nog bra på en månad. <laughs> ja. Uh, kanske tio. Nej, det var väl tio Så många tror jag faktiskt. Jag tänkte mest att du hade startat tre på en månad. Men det är sådana jo, som det, ligger kvar kommer året. Det kommer att jag kommer nog starta tre stycken i december. Ja. Nej. Ja. Men de som är nu, de ligger kvar från förra året. Det är typ ja. att de ville ja, starta de för, ja. ja, eller två egentligen. Va. Ja. ja, det var mycket jag fick på mig från förra året. Att jag skulle starta upp också. Skill out på chat. Ja, mm. <laughs> Som så vi har jobbat här. Det kan vara ett motto, möjligtvis. Ja. <laughs> mm. Eh, okej. Okay. Bra svar Intervju med ni Emil, Adam eh kommunikatör 21 Körde det ju mycket så att det var liksom sexy PR. Eh, vilket, vilket adjektiv kommer vara din PR liksom kunde vara. Ooh. PR. Väldigt bra fråga. Jag gillar effektiv PR. Ooh. Är mm. det därför eh, Isex och Kruckhus eh, Kommer upp samtidigt hela tiden? Ja, jag, ja men -tiden. jag tänker så här när man är inne och kollar, då kan man lika få båda två. Liksom. Det är sant. Ja. Två flugor i... Få konkurrens ska de ha. In, inlägg får bara läggas upp klockan tolv. <laughs> ja, <laughs> och sen är en lighttävling. Och... Ja, ja, ja. och så tar jag liksom statistik på det. Mm. Och så kör jag på höstmötet två liksom. Ja. Och sen de som inte har gjort så bra ifrån sig, de kan ju bara skippa vatten. Liksom. De, de, de får inte göra mig PR. <laughs> det är onödigt. Ja, det är kul. Eh, Johannes. Ja. Oh. ångrade eh, du din första sexuella upplevelse? Oj, eh, det beror på vad du definierar som första sexuella upplevelse Vill du dra det lite kort? Va? <skratt> Hur du definierar det? Det är väl ganska tydligt, eller? Nej, jag tycker eller... det inte det du, eh, du, eller, Ta bara den första så får du tänker på nu, nu, ja. Ja, Nej, jag oggrar inte den eh, nej. nej, det ska man väl inte säga Kör allt. <skratt> Bra på er. Kommer du att Intervju med styret. Vad hoppas du uppnå den första tiden, Mali? Vad är dina första mål, liksom, så här, både i styret och som vi ser? Jag vill lära mig alla namnen i q 72 22 oh. Men samma fråga egentligen både till Emil och, mm. och Johannes. Mm. Vad vill ni uppnå med första tiden? Ja, vad vill jag uppnå? Eh, nej, men jag vet inte. Jag tycker nog att just det här med att liksom, vi ska att vi stöttar varandra på sektionen, att vi är en enad sektion tycker jag är kul att jobba med. Så det tror jag väl det jag vill att... Välj ett mål som är helt ouppnåeligt. För det, det kan man inte misslyckas med. Nej, precis. Nej, men så är det att eller kommittéerna litar på oss och att vi litar på dem. Alltså, jag tycker det är ändå ett ganska rimligt mål att börja med. Mm. Mm. Var, om vi tar Emil. Vilken kommitté tror du kommer få flest avstängda i år? Bra fråga. Tack. Vilken vann förra året? Eh, vi Ja. Det måste <laughs> röstig. vara Rustig Tror jag 1-0 va Det är klassifierat i och för sig så man... Jag vet att vi har den i alla fall och Jag tror ingen <laughs> annan har någon <laughs> mm. Ja men jag tror, jag, jag tror Mest för att undvika Alla konsekvenser så tror jag att det håller i sig va? Jag tror att Rustig kommer på Igen. Jag tippar på styret Ja, jag tänker också Ni känner som en styre som skulle göra de här sakerna Men fortfarande moralisk kompass så <laughs> <ut>. <laughs> ja, ja, det, det är, är andra delen i den Nej, jag ska Men, <laughs> En kommitté som Känns som att de liksom nästan jobbar För att vilja bli avstängd Är ju i kuriren annars. Det är sant det är sant ja. <laughs> ja, okay. Vi har ju inte så många arr som vi gör Eller går på Så att det gör ju inte så vi kan vi blir avstängda När vi kommer fram till så vi ska försöka vinna det här Jag vet inte om det är så refugier men, ja, Absolut Jag ska bara försöka Hammars. undvika att bli avsnitt i igen <laughs> <laughs> jag ska, jag, När som helst förutom det, tack <laughs> ja, Om ni bara kan postpona Handels avstängning Så hade det varit jättesnällt Så att ni inte hamnar i mottagningen ja, Vi får se eh, En fråga till dig nu då ja. eh, Vad tycker du om Israel-Palestina-konflikten? Oj, bra fråga Äh, altså jag tycker väl i de flesta konflikter att det man bör lyssna på båda sidor, se vad de har att säga, liksom. för jag, ja, slut, slik... diplomatiskt svar, Svara så ska jag. Tycker... Jag är diplomatisk som person. Ja, han långt. inte han. Nej, ska se mycket åsikter om det på mottagningen, som jag förstår. Åh, jag har just Nej, jag trodde det var bårdmottagning. Jag har precis sagt, jag snakkar inte sånt på stora på bårdmottagning. Men, det var... men jag säger väl som Hannes namn var fejknallad att vi kan väl bomba dem men man bryr sig om ett uland land eller? Nej, det var... du satte på kvoten precis exakt det. Ja, det. Ja. Jag tror Martin Klas han ville... Har ville slå ner mig ja. Men, ja. Oh. Jag, jag innebär sånt här, vill man bara Katta ut Och ha det som vitt far på min kurs Eller Eller vill man ha med hela ja, eh, Emma vad, vad borde vi göra Med lika eh, Och följdfrågan För jag har ju en del där om att, om att i kuriren borde gå med i lika Så vi får dubbla alltså, Alla i kuriren går med i lika så får vi dubbla alltså så start pengar och vi får typ, så här, dubbla bidrag i allmänhet Bara så här, alla äskningar om det stöttas av två kommittéer måste vara så mycket enklare att få igenom, tänker jag. är uh, och, liksom, och det som är Okej ja. ja, också på det hoppas Ja, jo precis, vi skulle alltså, så här, för lika den om gör. jag har en plan för detta. För jag, vet vad? vi har omfrågningar till så här jag berättar min plan om hur ikurier går med till lika. Och du reagerar. Och sedan så får du svara på hur du om det. Min plan är så här. I hela ikurier går med lika. Mm -hmm. För det enda lika behöver vi göra är att typ hålla fyra stycken fika med lika. Och vi håller också fyra stycken fika med ikruren Det vill säga tidningsläppen. Så vi bara samkör fika med lika och tidningsläpp. Så har vi redan skött ner lite i kostnaderna där. Så här. Eller så får vi dubbla pengar. det borde vi borde få det. Vi sköter ner några kostnader. Vi får dubbla pengar. Så får vi maxad fika med lika i q. Eh, och sen så det enda andra som Lika egentligen ska göra är ju att hålla någon slags föredrag eh, under året med någon så här, person som alltså, typ Alltså något större bent, tror jag, i, i Oh, då kan man släppa det i tidningen. Mm. Vad då för någonting? Alltså att man presenterar lika. Alltså man har uppslag om det. Om jämställdhet om och sånt. <laughs> det är det lika gör. Ja. Nej, nej, nej, det ska vi ta. Men jag tänkte bara att vi typ upp Simon Forsberg och så får han hålla en predikan i vad sa, och så är det vårt stora event. Och sen så får vi dubbel budget för året. Okej, nu kan du reagera på det här. Ja, vi skjuter ju upp Lika lite, tror jag. Men om du gör Likas arbete, bra. Ja, fyra fika och Simo Forsberg så pratar i Vasa. Jag tror vi kan fixa det här. Jag vet inte riktigt hur in jag kan in Jag tror inte att Simo är som stort event. Men... Men, och alla går in i Vasa och så är det ett stort event. Ja. Det är inte definierat vad som är ett stort event i, i Polos. Vad, vad eventet har något syfte? Nej, det tror inte. Kan i Vasa? <laughs> det ska väl stå en jämlikhetsarbete. Ja. Jag vet inte om gömma är det främsta... Men nej, Jo, varannan... det vanligaste vapnet mot jämställdhetsskydd. Kära, gömma. Alltså, vad annan person som man då hittar måste vara till ursäkt. <laughs> jag tror du har missförstått lite vad det här jämställdhetsarbete <laughs> handlar om. Men ja. Nej, alltså, jag säger inte att det här skulle vara jämställdhetsarbete. Jag säger bara. Att det, är ju att det hade minimum... varit kul att spela till och i vad <laughs> <och så. laughs> Det vill du jättegärna ha en ändå. <laughs> jag har gärna med <laughs> <laughs> Men det är minimum effort required jag menar jag bara för att få en ett stort att Vi kan släppa biljetter på Det gör ingenting. Det, det är väl därför vi har valt att göra som vi gör med Lika. Alltså, det är inte värt att ha en kommitté som inte gör något. Vi har väl tänkt att se Lika ändå lite vad dens uppgifter har. Men jag menar, ni kan ju inte stoppa alla i-kuren från att söka inte lika och jag menar, folk Vi kan väl ju inte rösta no... på er Ja men, noll är fortfarande fler än negativa röster Alltså så här, det är ju då Måste noll... Är bara en av oss som ska rösta ska vi ju lätt... Alltså, alltså, vi kan ju rösta emot alltså, Vi kan ju rösta själva Nej, ni får Nej. bara rösta emot Ni får bara jo. rösta för och inget alls får... Vadå, ska vi börja ja, vi så kan så ju rösta på... för avslagen Ja, det skulle vi nog kunna göra i och för sig ja. Men... Alltså, men det, alltså, vi, det, det... Inte... vi skulle ju få fler röster Ja, ja. Det, styret, det beror på om det styret eller sektionen. Vi tar ju bara kick-off-pengarna som vi skulle få i lika och så bara lovar det till en person i styret. Ja, oh, jag röstar för! <laughs> så! Corruption! Alltså, jag menar det är fortfarande bättre med korruption än bara ingen. Alltså, så här, att isektionen <laughs> är den enda sektionen på chatten som inte Fast har en jämlikhetskommitté. I-sektionen är väl den sektionen som inte ska ha någon jämlikhetskommitté? Vill du utveckla <laughs> det? man tänker så att eftersom vi vill sitta lika så har vi inget problem på i -sektionen. Nej, jag menar att... Eh, men, typ, stereotypen för en iare, det, det ska ju inte vara jämlikt. Eller? Vill du utveckla iaren? Ja, bara killar kan bli chefer. Nej, men alltså... Man... Jag känner mig dock lite i <laughs> min Nej, jag menar inte... Jag menar att... Eh, där, Hur menar du där, där de, Är det du som berättar börjat intervjua mig? In? Ja. ja. Nej jag tänker typ att eh, det är ju Stereotypen för iaren är ju Det är den här rika Och det är ju, det är ju Där är det ingen jämlikhet alls jag känner att hålet blir djupare och djupare, djupare än varje mening som finns. Och, och du menar då att <laughs> vi, måste, vi ska arbeta emot det här målet om med stereotypen om i. Det är liksom det vi gör på situationen. Att vi ska bli mer och mer Eller att i vi ska är, bara I. anamma stereotypen. Du menar är att man, om man bär tillräckligt är rik så kan man bara betala sig ur sina problem? Nej, jag menar mer att varför inte... Istället för att jobba mot problemet, varför kan vi inte bara omfamna det och låtsas som att det inte finns? <laughs> Ja. Krono, är en skriva, är ja, ingen Jag tror det skulle säga som säger faktiskt. ingen så ingen är med lika så det... <laughs> Ja, okej, okay, Samu kan väl driva det skeppet som sjunker. Nästa fråga. Kör vi. Ska vi bara lämna den här? <laughs> <laughs> ja. Jag det, ja. Nej, det här så. Det här slipper vi inte bocka andra bra content. vad uh, var vad som skulle ha frågan då? Ja. Ehm vad tyckte du om min lika idé? Det var tyst där. Min idé om IQ är att jag ska medgå mig lika. Jaha! No effort komiteer. No effort Ja, alltså... Ska vi inte börja ta bort no effort komiteer? Ska jag det ju många som behöver rika, eller? Okej, först och främst. Nej, jag tyckte IQ. I kurier är det först. Tidigare. Ja, alltså... Jag ser ju inget stort problem om vi gör för att jobba med jämställdhet. Och vi har vår röst. Okej, okay, det var allt vi <skratt> behövde. Tack så mycket. Intervju med Stiget. Sista frågan är här, och det här är faktiskt en tvådelad fråga. Skulle du säga att du är kär i Emma? Nu? Ja, måste jag, Nej. Måste jag säga det? Ja? Nej, du måste inte Jo. Nej, jag, jag tänker nog väl att eh, avstå det eh, För min egen skull Och för deras skull kanske Okej, okay, den andra delen av den här frågan nu då. Ponera att du skulle vara kär i Emma Finns det några fördelar med att inte bara bli tillsammans med henne nu? Nej Eller jo, om man ska <laughs> Om man ska vara krass så finns det Det är säkert billigare och sånt Men jag tänker inte att det väger upp för hur mycket dåligt det gör, liksom. intervju med styret. Okej, okay, så eh, leken heter citat från sektionsordförande eller känd diktator. <skratt> <skratt> Bästa gingen <hittills. skratt> ja, ja, det, det blir bara bättre. Ja. Det blir bara... så, så, bättre och bättre. <skratt> <skratt> eh, Ja, det är ju det här du har pratat alla citat Ja, så, nu... så jag, Vi vill bara påpeka det Johan sa att citaten existerar Ja, alla. Vissa... Nej, jo de här Jag har samlat Och vissa mas... har också Olof böjt efter smak och tycke Vill jag tillägga Nej, nej, alla de här citaten kommer faktiskt, faktiskt... Alltså, de är... jag, jag har ett projekt där jag skriver ner alla eh, saker som Johan säger i ett dokument. Oh, projekt, Ibland. är fel. är <laughs> fel. Och sedan så, så, så ska vi använda de här citaten nu. Så alla citaten är sanna. Och ni, det Emil och, och Emma ska göra nu är att gissa är, är citaten från Johannes eller någon känd diktator. Vi vill varna känsliga lyssnare i förväg. Har man några klagomål på det här inslaget utav i kurien, så kan man e-maila Citat. Den enda mannen man kan lita på är en död vit man. Är det Johannes citat eller diktator citat? Alltså. Jag skulle vilja säga Johannes alltså. Åh oh, jag ser också Johannes. <laughs> det här var ett citat från Robert Mugabe. En diktator. I något afrikanskt land som jag inte kommer ihåg. Det jag tycker är väldigt intressant Det här dock är att Det är väldigt svårt att avgöra Ifall det är Johannes som sagt lite... ja? <laughs> Citat Jag står för allt jag säger Är det citat från Johannes Eller ökänd diktator Det är nog Johannes Ja jag är bredvid hålla med på den Bing. Det betyder att det var rätt Det var Johannes som sa det så bara i framtiden, med alla citaten nu, så kan ni ha med er att han står för allt han har sagt. <skratt> Citat, jag är inte en diktator. Jag tror inte jag kommer bli en heller. Citat från Johannes, eller ökänd diktator. Hmm. Jag tror inte det här är Johannes, för Johannes har uttryckt flera gånger att han inte var diktator. <skratt> Ja. Så jag tror, fan, jag tror inte det, Johannes. <skratt> Hur går ja. tankarna, Emma? Jag vet inte. Det är, mm. finns ja. ju en sannolikhet att det är Johannes. <skratt> Men nej, jag gissar också på diktatorn. Jag tänker ju det första han gjorde som sittande i styret var att skicka en Kim Jong-un gif i Iron Man <skratt> <laughs> det gjorde jag. Lyssna <laughs> ner, <signalerar> inte ditt namn. <laughs> <laughs> <också. laughs> <laughs> eh, det är så lite diskretion. Skip. Det var alldeles, alldeles riktigt. Eh, det var Fidel Castro som sa det. Ja, då var det ju. Ja, gissa, de hade rätt då. Ja, de, de hade rätt. Eh, Johannes är tydligen väldigt mycket mer tydlig med att han vill vara en vittalare <laughs> än Fidel Castro. <laughs> nu har så mycket att de vill utan att det fick jag, jag förkräva. Okej, det blir mer och mer citat. Ja, <skratt> Sen går. Okej, citat. Det är inte sanningen som spelar roll utan att vinna. Citat från Johannes Okej. eller ökänd diktator du Måste ju komma? Ihåg, Johannes vann ju i närvarotävling Sant det Så han gillar ju det enklare. Men liksom. komma från vilken IF som än det... ja, Nej, jag skulle också inse på Johannes då. Det är kul ja, att vi smälser oss. Ja, men jag köper Johannes också. Citatet det där det kan komma från vilket IR som helst det är jättebra. för det här var Hitler. <h ponerle> <hetsrit <klar> <hetsrit> <hetsrit> oh, något sånt skulle jag aldrig säga. Alltså det är ganska likt UFC citat är det inte det? Jo. Win vad är det de säger? Ja, oh, win is something. Nej. Everything is the only thing. Ja, alltså något Mm. Ja, exactly. Hitler är ju <laughs> <HF. laughs> <laughs> <laughs> Lite som Hitler. Citat. Att läsa för många böcker är skadligt. Citat från Johannes eller Örkänt Diktator. Jag tror aldrig att jag sett Johannes äta bok. <laughs> <slut> jag fan, skulle du på Örkänt Diktator? Ja, jag, ja. Jo, vi kör på det. Vi, kör på det. Men vi är ju inte samma tid. <laughs> nej, nej. Alltså... Men skulle inte vi diskutera dem? Nej, nej, för jag är så jag olika. Uh, Vad ja. Att läsa för många böcker är skadligt. <skratt> Nej, man skulle inte säga det. Jag tror alltså är så diktator. Snyggt! Ping! Uh, det här var Mouse Dong som sa detta. Jag skrev uh, inte handen bok. <skratt> ja, men det var ju också den enda boken man skulle läsa. Aha, <skratt> ja, för okay. många böcker jag. Citat. De ska ut. <skratt> Citat från Johannes eller Öschen diktator. Ja, ta en reaktion så gissar jag faktiskt Johannes. Jag tror jag kommer ihåg så Jag säger Johannes. Bing. Yes. citat. Jag bryr mig inte om det respekterar mig, bara det är rädda för mig. Citat från Johannes eller Öschen diktator. Jag tror det Johannes för jag tror jag hört. Ja, det är säga att det här är svår, jag litar på det här och säger till annars också. Oj, äh, vad Det här... Äh, äh, Vadå? <laughs> <way? laughs> var Varför skulle var det? de vara radda för mig? <laughs> äh, det här var kaligula. Äh, äh, en, en, en, en, en, en ökänd äh, romersk äh, diktator. Jaha. Mm. Jag har misspillat ta honom för att vi skulle lita på varandra och då, <laughs> Tack så mycket för att ni spelade spelet, eh, citat från sektionsordförande eller ökänd diktator. <skratt> Jag spelar ju typ all min vakna tid framför min dator eller mobil. Och då ser man väldigt mycket på internet. Så det är lite så här temat på min återkommande del: det är Hannes hittar. Och det är egentligen vad som helst på internet. Hannes, Hannes, Hannes Hannes, Hannes, Hannes, Hannes och nu, nu var jag så här, jag var inne på Reddit och hittade en subreddit som heter Who would win. Det är alltså scenarium där man ska diskutera. Där två grupper eller människor eller vad som helst slåss mot varandra. Vem hade vunnit en fight? Och eh, jag tänker vi börjar med den självklara. Hur många bebisar hade ni som egenpersoner kunnat ta, hand, ta liksom, klara av innan de hade överbemannat det? Men vad säger du så här, Man har ju en taktik, man är ju snabbare liksom. Mm. Man kan ju springa bort lite, och så kanske det är någon jävel som är lite liksom extra snabb. Har liksom druckit extra mycket mat om du. Och så springer man en mot en, nej, två sekunder. Då kan man ju den väldigt lätt. Hur hade du vunnit mot den där du sänktast? Hade du nittat eller sparkat? Jag tror falla sparkar alltså Man får inget till nej nej nej, nej nej nej, nej, Du tar upp en annan bärare. Alltså, rent, rent, rent spontant, det var det jag tänkte. Vad slår jag? slår är ja. medvetslös här? Ja. Och så tar det bara och snurrar den som en helikopter. Det <laughs> är jävla sant. Men det är jävla sakt. Så nu måste du du att sitta där, goda. Jag vet inte gränsen Finti. Ja. Fantig. ja jag men Johan också där. Alltså det var väldigt bra praktiskt. Uh, där man använda deras egna mountain dobbelvis mm. som en vapen. Liksom. Uh, jag tror att man tar det finti. Alltså. Mm. Man tar det. Det är mm. bra. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Uh, ja. Jag hade bara klarat bara en asså, alltså. sen hade jag blivit alldeles för ännu. hon hade ändå tagit en. Du hade klarat en och såhär, nej. Ja, men liksom man skulle kasta med. Och sen den andra blir för arg. Så men, var men så bara... vaknar den ur medvisslösheten och så döner den. den. Okej, okay. vänta. Du så tänker längre än så. Det det så <skratt> sen väntar du på att den vaknar och ja, sen, sen tänker den. att den börjar skrika så medan du <skratt> snurrar med <skratt> Och hoppa på den ja då. Ja, men Det är, det är, det är bra svar. Mm. Eh, 50, runt 50 är faktiskt exakt så många det var på mitt gamla dagis. Och vi ska ut i nästa punkt utföra det där. <skratt> ja. Då har vi setin se... då och jag har det. Nej, så nu har jag en svar igen. <skratt> Men då tar jag allihop, som sagt. Ja. Nej, men det... mm. ja, eh, börja följa i e urens YouTube-kanal. Uh, det är bara ju en <skratt> <skratt> <skratt> som privatperson Som i vattenrummet. Inget i gör inget... det nog bättre, tror jag. Det <skratt> kommer inte vara något sekundsmerge på den där videon Kunna <skratt> <skratt> <skratt> se tre sekunder in i framtiden. Eller läsa folks tankar. Eh. Uh... Mm. Alltså jag tycker att den är en enkel att läsa Då kan tankar. du läsa lite samma sak din ja. syn i framtiden, men då kan du ju läsa vad, vad de kommer att göra. Ja, fast vill man kunna läsa alla tankar? Kan man stänga av det, är det jag frågar. Annars är en fråga. Annars blir man ju gett... Nej, det kan jag stänga av. Det är välja att inte. läsa en bok, man liksom. måste kunna välja att läsa hans tankar. Liksom jag talar på dig, det är inte jag, att jag läser Johannes tankar. Liksom. Men jag tror inte det kommer upp som så här, subtitles. Alltså, det måste vi göra. Eller, alltså, jag, jag tänker för annars blir det ju bara brutt Då kanske du ska välja en annan alternativ mm. Kan man läsa sina egna tankar? Då frågan är, kan man välja? och se... Hur fungerar Nej. din hjärna för tillfället? Ja, men, det är lite det jag tänker Det har alltså varit gött att kunna tänka klart. Alltså, När jag pluggar så känns det som att det hade behövt mm. ja. Att kunna tänka Ap mm. Sekusulfödan! Allihopa! Ja, det är ju en plats! <laughs> Men man behöver inte vara bra i skolan för att bli sekusulfödan. Det är vi inte. Har ni hellre haft en femåringshjärna i en fullvuxen kropp? Eller. Vara en femåring, men kunna tänka som en fullvuxen. Femåring... Och de här ska ja. slåssan också, det är viktigt <laughs> <laughs> Ja, ja men, man unge. Man kommer bara undan med allt. Men alltså jag har ju mycket äldre att en, en alltså, femåring i en fullvuxen. Ja, och, ja. Ja. Ja, men, och För, jag är det är ditt tror... liv just nu, får... <laughs> att... <laughs> <laughs> äh, Om man är en femåring i en vuxen kropp, då kan de kontrollera kroppssnärrelserna helt. Alltså om jag... Den, det känns som att den eh inte följer med. Typ som när jag är i puberteten när man växer och blir längre så det, det känns som att de så här flänger runt armarna helt blir det något sånt också. Känns som det att... är. Inget inget mer Jag förstår jag menar jag ska sitta och tänka och, om det är en grej liksom. <no> no, ja. alltså, de de är de kan ju knappt gå om man är fem år eller så här. Eller, nej, det får du du komma. Jag ska se men det är inte relevant nu. men det hörde man det. Fyra tror jag. Eh. Men, nej, jag vet inte men i alla fall, alltså en treåring. då, då liksom så här. Tänker du om så vankar fram? Så, om tar, alltså, de blir jätteklumpiga. Alltså blir det så när de är i vuxen kropp också. Men jag tänker mer att framåringen är så här de är inte så smarta och det hade varit ganska gött ge ett och så här, inte Vad ska ja, ja precis den delen. Ska vi slåss nu med de här? <laughs> ja. Alltså det är det är på, samtidigt som fyller på dem faktiskt. Oh. Nej men jag tänker vem som hade vunnit i fight av dem här. Jaha, ja. okej okay, du tänker så? Ja Nej, men det är ja, det kan jättebra äntligen diskutera som du Det är väl ganska själv eller ja. Olaf ja. versus ja, Emil. Jag vill börja tänka. <laughs> Hannes, Hannes, Hannes Hannes, Hannes, Hannes, Hannes då går vi över till Då går vi över till sista delen i podden som heter Gunas Grej Gunas Grej um, Alltså jag hade en tanke med um, så här vilket pris Eh, som är Svens alltså, lägsta pris för att göra någonting Men sen har jag inte kommit på något specifikt Snälla, behöver vi köra det här <laughs> Det är jättebra Det är inte jättebra <laughs> vi, vad, vi, har, vi... vi har kört det här förut Och det är inte jättebra Jo, det är svinnligt bra alltså. Gunas Grej Då ska vi alltså gissa priset eh, Och eh, det går alltså ut på att Man ställer en fråga till någon som då ska säga sitt lägsta pris för att genomföra någonting Och vi börjar då med Emma Och du ska då svara på Vad är ditt lägsta pris för att springa naken runt Vasa? Du kommer få tänka ut det och sen ska vi alla andra, andra gissa Och så är det den som kommer närmast som vinner då Ska jag säga att eh, lyssnarna kan också tänka ut sitt eget pris Och sen jämföra med Emma så kan ni gärna mejla oss. <laughs> ja, så vi får jag är för det är en facit. Vill ni mejla oss på iq så hittar ni oss på johannes.fagerström at onlyfans.com .se <laughs> .se <laughs> <laughs> <här> Okej, okay. har du kommit på något pris än eller? Ja, <här> jag tror det. Ska vi gissa priset? Ja, men vi kan ju diskutera först vad, alltså, vad vi tror Jag tror att Emma har valt jätte mycket högre än vad hon faktiskt hade gjort det för Ja, det tror jag också Jag, jag tänker att hon uppe och så här snackar hundratusen typ Hundratusen ja, har man ju det Jag ju tyvärr runt fem det är kronor eller alltså, också, Det är också alltså, olika sådana hundratusen-belopp liksom ja, jag, har, jag tror jag att... Men ja, okay. det som också är relevant är Alltså kommer folk se det eller det vad, vad tänker det du? Vad det jag jag tänker att, va? att det, det bara är, är. Det är tre på natten, liksom. ah, ja. Ingen gång så jävla folk där <laughs> eller, det är folk... Ah, Fast ja. nej men hon ska ju göra det på dagen Ja, ja men, det var det jag ju ja. men, ja. men folk var ah. också ute Kolla och heja i alla jag tänker att det bara är någon gång random alltså. ja, Så ser man liksom när man sitter i var som pluggar Så bara, fan vad är det är <står> Jag, jag tänker samma så som dig så här, att Om jag hade gett dig fram Spans Så tror jag att du hade gjort det Men jag tror inte att du tänker så jag, jag, jag, jag, jag tror att det priset som Emma satt Var 20 000 kronor Jag tror priset som Emma egentligen hade gjort det för Alltså tagligen Alltså i rätt, vid rätt Tillfälle Gratis Ja <laughs> men då måste hon vara i modet. Ska man behöva betala för det så skulle jag säga. Ja, men 20 000 Ja <laughs> <kanske>. alltså, <laughs> jag... jag tror på typ hon har tänkt sig 300 000. Men, ja. Nej, men det är, också... det är inte lägsta. För då, det skulle innebära att om jag skulle erbjuda jag 290 000. Men jag trodde det är det hon har tänkt. Alltså 300 är ju det, alltså, det absolut lägsta. Om jag skulle erbjuda 290, då, skulle det, då ja. ska man inte göra det. För Nej, det. men jag tror det är ja. hon har tänkt Ja. Men ja, jag vet inte. Jag skulle nog tippa 15 000 kanske. Ja, men 15 000 kan jag ställa mig bakom. Äh, med att hon har tagit, men jag tror att det är egentligen mycket billigare. <laughs> jag tror vad jag, att du vad som ska tas åt allt det har sagt, så tror jag att det är typ en miljon. Alltså. Och jag ser inte att det är rimligt med att säga till det hon säger. Okej, okay, okej. Okay, mm. okay. Ja, en massa svar. Ta. Jag började vara uppe i en miljonbeloppen och funderade på det, men sen jag bara nej, det hade jag nog inte gjort. Sen var jag på en halv miljon, men jag tror jag kom fram till typ 200.000, alltså 15.000 i mm. För att börja insamla i här så kan ni swisha till 0763944263. Har, har, har, har ni lagt in er budget två år sedan? Jag tänker det finns ju en fond till jag, tror, jag tror inte Att det kommer slappas Där innan sektionsmötet Däremot Annars hade vi kunnat Håll ha lagt med dig budget alltså på ja. Ja, Jag kan försöka få med det, alltså det är, När har vi sektionsmötet? Tisdag ja. <laughs> men, men vi måste presentera budgeten typ. Imorgon Jag är snabb på nat. everything Nu släpper vi det Har du tillfrågan Nej men alltså eller det jag tänker då alltså, du, du hade inte gjort för 150 000 Nej alltså jag vet inte Om vi hade kommit med vaska Med 150 med 100 000 000. Då hade ju du, inte, du hade inte gjort det, gjort det eller? Alltså även 100 000 hade du gjort det för men, Jag hade gjort det för jag 100 000 säga, Hur mycket ni ändå har gjort det för 5 000 spann mm. Det är 40 sekunders arbete för 5 000 Det är ganska bra timmar. <laughs> jag är helt ärlig ja. uh, Nästa fråga O, oh, vad uh, ah, kan vi ha mer? Det gunnars mm. grej! Får man fråga någon av er? Ja, ja. Får ja, ja, alltså. du ha någon fråga? Kör på. Ja. Ja, Ola så springer jag i varvet. O, uh, uh. <laughs> den är inte radikalen. Ja, mm. oh, shit alltså. Jag vet att jag springer tre kilometer på en kvart. Det är ju bra, det är ju fan snart. Fast det är för sig att hålla det så Ja, det kommer inte göra. Och då är jag ju körd efteråt. Jag är död. Det är viktigt här. Får jag lov att börja jogga innan? Eller måste jag göra det imorgon? Alltså så. Alltså du får träna innan. Jag får lov att göra det. Ja, men det kommer du inte göra. Ja, men säg att man skulle sätta datumet nu. Och så när det är heltid. Okej, okej, okej. Okej, vänta, vad ska jag g g gunnas Ja men nej, jag, ja, jag, ja, jag, ja, jag... Jag satt Ja, Jag är ju så här på lite. Alltså jag vet fan. Det är jävligt jobbigt att springa. Ja, ja och nu jag är det ju två. Jag tror det än ja, det. Mer än. Alltså att det är dyrare att få andra att springa i Utbarsvarvet än att få andra att springa utbasa. Ja Utbasa. Ja. Ja, ja, det är ju okej. en kortare sträcka. Ja, så därför blir det ju... Ja. <skratt> Olof brukar inte bry sig vad han har på ändå. <skratt> nej. <skratt> men, nej, men uh, mm. Måste han klara det inom tiden för att uh, han ska få pengarna? Ja. Okej. Okay. Så måste du ju träna också. Liksom. Ja, Han kommer finns det en att du, att du inte kommer risk. klara det. Ja. Uh, hmm. Okej. Okay. Alltså, jag vet inte. Det är nog typ... Hur... hur... Om du skulle, hur, hur fattig är du på en skala 1-10? Jag är inte jättefattig men jag är påtaget snål Okej, okay. det är ju alltid vad du vet. Mm. Jag skulle tro typ 10 000 kanske Ja, det var det också sen... Nej, jag skulle säga mer kanske. 25 50, 50. Det låg på 35. Jag tycker mindre, jag tänker att Olof är billigare. så. Alltså. Han ville ju typ springa raken, naken runt Vasa gratis. Så. <laughs> Om jag har varit rätt mood. Här var det men det är ju göra? för dem... att han springa för att springa. <laughs> jag ska föreslå det nästa gång vi är på Bond. Gör det. Det är... Ja, men... Någon som får med mig på det så är det <laughs> <laughs> ju du Gunnar. Jag gissar på 9999. Mm. Ja. Eh. Vad är det svar? Basit. Jag började tänka så här, ah, men, alltså, jag hade ju bara, det är ju kul att ha ett incitament till att typ, så här, börja jogga, som liksom. man hade kanske gjort det där för typ 10 000 kronor, tänkte jag först. Här. Men sen så kom jag på att det finns det här stipendiet där man skulle få 10 000 kronor för att klara alla alltså tentorna för första året. det. Och det är där någonstans runt sommaren när det var så soligt ute och jag var tog in och mig frågor min tentor för 10 000 kronor och jag inte gjorde detta. För att det fint värd ute det det, det det är tydligen inte till ett stort incitament för mig att börja göra någonting till 10 kronor liksom som jag inte vill göra. Så jag höjde det till 30 000 kronor. För att jag ska springa över Göteborg-manen. Så Emil hade gjort bra alltså. Ja. Wow, wow snyggt. Mm. Tack. Det har vi ingen god från dig för om inte IOS vill. Ja. Det är lite lika kul, Jo, jag hade rätt kunnat se ungdomar springa tillbaka. Ja. Jag har tänkt de två sista kilometrarna. Gå priset upp eller ner om du behöver göra det naken. Jag tror ner. Alltså. Oh. Ja, du, måste skaffa, du måste flytta efteråt och skaffa en ny flickvän för är snabbt att jag blir djupt. Bara... Ja, men då är det ju 32 000 kronor. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är det man ja, det där så <laughs> att Nej, vad det är bara 2 000 smyga skäl i haken. Jag ja. tänker ja, Okej, okay, ja. Ja, det är ju färdigt. Det grej. Med de orden så skulle jag säga att den här. Blir är Jag ska säga ett stort tack till eh, den nya Gingen, eh, till eh, ic som ni hörde både i början och som hör nu upp slutet igen, eh, som en god vän eh, nere i Skåne producerade till mig. Eh, vill ni grejer ska ni söka på Frontal Lobe på SoundCloud? Jag tror han har ingenting där just nu. Shameless. <laughs> Japp. <laughs> yep. Mycket bra. Tack så mycket för oss. Och tack uh, tack styret för att ni ville ja, sätta er på det här. Ja, ja, för det här. Ja, tack vi, för att ni ville spara med den här fantastiska podden. Ja, uh, tack Emma för att du långt ut i lägenhet. Ja. Och uh, vi hoppas att ni uppskattar resultatet när vi har mixat om alla era frågor och svar sen. Har det gött! Hej! Mm, mm, mm, mm.